Їздила я на вихідний. Ну, день дома побула, отдихнула, ввечері вертаюся в лагерь останнім автобусом. А воно серпень місяць уже темніє, і на прохідні біля адмінкорпуса бачу таксі стоїть. Огоньок у ньому жовтий, зайняте, значить, оплачене. Я йду до воріт, проходжу мимо. Вдруг мене з того таксі хтось окликує по імені. Так неголосно. «Ви така-то посудомойка?» Я кажу, «Да». Остановилась. А з машини виходить така дівка в червоному плеті, повненька така. Ну, потім я ще кольцо на пальці побачила, обручалку. Не дівка, словом, жінка молода. Я, каже, з вами поговорить хотіла б. Ну, мені так непривично, що до мене на «Ви». Але давайте, кажу, поговоримо, слухаю вас». Вона каже, хотіла б поговорити про Сергія. Я спочатку не поняла, про якого Сергія, а потім до мене дойшло. «А що я вам можу сказати?» – говорю її. «Я вже сто раз розказала і начальнику, і міліції, нічого нового я не скажу. І хто ви така будете, якщо не секрет, звісно?» А вона каже, не секрет. «Я просто близька йому людина, і хочу понять, що произошло. І сльози в голосі чую. А потім ще говорить, як не хочете мені нічого розказати, то хоча б заведіть на то місто, де це все пройзошло. Ну, я кажу, що прямо зараз? А вона, да, прямо зараз. Ну, я говорю, пішли. Зайшла я в корпус, поставила сумку, вийшла. А вже зовсім стемніло. І ніч не така, як тоді ми з ним йшли, а зовсім темна, без місяця і... Хмари, навіть зірок не видно. Але вона, говорить, пішли. Ну, ми пішли. Тільки спустились до дірки в заборі, тут вітер вдруг піднявся, і дощ як вперіщить. Я говорю, може, вертаємося, а воно так зі злістю ні ходім. І ми, пригинаючись через лужок до того пляжика. А дощ як з відра, гроза, блискавки, страшно... Ну, дійшли десь так за минут п'ять, стали в кустах. Я кажу, ну все, подивились, вертаємось. А вона каже, ні, підожди. А чого ж дай? Я й сама пішла б. Та страшно самі вертатися в дощ і в темряву. І тут вдруг ніби хтось гукнув нас із того берега. Але так неясно, за дощем і вітром вже не розчути. Я, конечно, перепугалась, і вона здригнулась, питає мене, ти чула? І тут бачимо, що з того берега по воді іде до нас дівка, та Ізеліна. Ужас, Наташка! Ми так і заціпеніли. Стоїмо, дощ по нас лупить. На ній плаття облипло все в волосся, а та Ізеліна підходить уже до нас. Але йде так медленно-медленно. Мені показалось, що вона нас півчаса до нас ішла. Але наконець підходить, піднімається з води на берег до нас. І так прямо їй в лице каже Сергій Голян загинув. Що вже обід? Ну, йдемо, йдемо. Ну, що там вже й пождать не можуть. Понятово, Люблінське воєводство 9 липня, 1 серпня 1991 року. Маленька нічна пригода, чи то пак гонитва. А якщо він не прийде? запитав Ростик. «Ну, з чого ти взяв, що він сьогодні прийде?» «Інтуїція мені підказує», – відповів Бочковський. «Знаєш, студенти, що таке інтуїція?» За цими словами, він дістав із нагрудного кишені почату пачку орбіти і поклав на стіл перед собою. Це був столик на двох стовпцях, оббитий цератою і вкопаний у затінку біля медпункту. За цим столиком... Кочегар дядя Паша часом грав із завгоспом у доміно, але якось напився і з сокирою потрощив обидві у копані біля столика лавочки. Тож Бучковський мусив тепер винести з медпункту для себе і для Ростика дві табуретки. Вони дістали з пачки по сигареті і запалили. Був пригарпний серпневий погожий вечір. Сонце червоне. Важке й негаряче опускалося між соснами в рожеву бронзовінь. Вітру не було. Пахло глицею і скошеною вранці навколо стадіону травою.